на першім поверсі, а як же? І накуплю гарних меблів, диванів, зеркал, усе для моєї бідної Зосенки, щоб вона знала, як я люблю її. І в веселім настрої, балакаючи ось так і перебираючи подрібно всі меблі, все урядження будущого помешкання, він ішов до міста, щасливий, як ніколи, не звертаючи уваги ні на що і ні на кого. Було вже геть з полудня, коли він дійшов до ринку. Чалапкаючи в глибокім м'яким снігу, він утомився. Був увесь мокрий від поту і почув сильний голод. Якось, не думаючи про все, вступив до знайомого шинку. Шенкар, якому він часто робив різні прислуги, носив воду, рубав дрова, двигав бочки або направляв різну посуду, поздоровив його приязна і, не чекаючи замовлення, Поставив перед ним добрий келешок горілки і булку. Баран пильно, уважно глянув на нього і всміхнувся. «Ага, ага, знаю вас. Ви Мошко. Ви добрий чоловік. Моя Зося так же говорила, що ви добрий чоловік. Вона вас знає. О, будете бачити, вона пізнає вас від першого разу. Добрих людей не годиться забувати». Мошко знав про баранів хоробливий стан, що в останніх днях значно погіршився і, кладучи йому руку на плече, мовив. «Візьміть, барани, випийте і закусіть. Ви голодні». «Е, що там голоден?» – мовив радісно баран. Це тільки сьогодніше, останній день. Сьогодні воно верне, і всій біді кінець буде. А чи знаєте, Мошко?» – додав він пошептом – Схиляючи голову до шинкаря. «У мене є великі гроші. Зложені, сховані. Все, я навмисно нікому не говорив про них. Навмисно чинив себе таким бідним. А ось побачите відзавтра, коли моє Зося верне. Ну-ну, та я наперед не хочу говорити. Ваше здоров'я, мошку». І він випив горілку, а потім почав їсти хліб, ламаючи по крихітці, жвучи його і ковтаючи. Очевидно, без ніякого апетиту. А тим часом говорив, говорив не настанно. Думка про сховані гроші опанувала тепер його уяву, і він почав оповідати якусь нечувану історію про те, як він разом з дванадцятьма розбійниками забив багатого пана, забрав у нього гроші, одурив своїх товаришів і сам забрав усі гроші та сховав їх у безпечне місце. Ті колишні товариші – штують на нього замістом. Кологодяться вбити його. Записали себе антихристові, щоб тільки при його похочі дістати його в свої руки. Але він не боїться їх. Доки був сам то боявся. Але сьогодні вертає його зося. А у неї є така сила, що віджене всі ворожі стріли. Адже вона недарма жила в клекуті, служила там, бідувала, щоб навчитись чарів і обгородити його від усякої біди. шинку було пусто. Рідко коли який робітник або міщанин заходив, випивав на стоячки чарку горілки, платив і йшов далі. Баран сидів у куті, опертий на лікті, похиливши голову і балакав. Тихіше, чим раз тихіше. Перед ним лежав ощипаний «Недоїджений шматок булки». Він не бачив його. Мошко давно не слухав його бесіди. І він не завважував всього і говорив, говорив, поки в кінці його голова зовсім не спочила на столі. Він заснув. Коли прокинувся, була вже сьома година. Вікно перед його очима було темне. В шинку над шинквасом горіла лампа, а за столом сиділи деякі звичайні вечірні гості – коли пиво, балакали і сміялися. Баран схопився з місця і почув якийсь страх. Що він робить? А чи він мав іти до вагмана, наймати помешкання, купувати меблі? А тут уже ніч. І не кажучи нічого, він прожогом кинувся з шинку і вибіг на вулицю. На дворі падав сніг. Тихо, ненастанно. Небо насунулося важкими хмарами, а нафтовій ліхтарні на вулицях видно було мовкрість сито. Баранові недалеко було до Вагманового дому. Він застукав до дверей, які, звичайно, були замкнені. По хвилі Вагман вийшов сам і відімкнув йому. Він не держав слуги, а тільки послугачку, що тепер, прилагодивши вечерю, пішла собі додому. Вагманова жінка виїхала ще рано до сусіднього місточка на весілля якоїсь своячки. Побачивши барана, Вагман впустив його до свого покою, що був разом і його спальнею, і канцелярією, і де обі стояла здорова вертгеймова каса. Сівши на своїм старомоднім фотелі обутім шкірою, Вагман обернувся до барана, що своїм звичаєм стояв край порога. «Ну, що там чувати, баране?» «Добре, прошу, пана», – мовив радісно баран. «Що ж там таке добре?» «Вона вертає сьогодні. Що за вона?» «Ну, та моя Зося, я тільки недавно довідався і про гроші нагадав собі. Знають, пан, ті мої, сховані. Відколи вона покинула мене, то я про гроші забув. Так, якби замануло. А тепер відразу все ясно стало перед очима. Там тих грошей буде, здається, сорок чи п'ятдесят тисяч дукатів, саме золото». Ну, так, бо папери погнили б. Правда, будемо мати чим жити обоє до старості. Ну, хіба ми не заслужили собі? Хіба не перебідували стільки років? А я то все говорив, що Господь Бог, поки шле біду, то шле, а потому, як побачить, що чоловік собі з біди нічого не робить, то він зачинає слати добро. Вахман зрозумів, що баран хорий і бажав відвести його думку до іншої шляхи. Там сьогодні в прачкарні. Допитувались за вами. Казали, що ви як рано вийшли з дому, то й на обід не приходили. І не прийду, мовив весело баран. Що то мені за обід у прачкарні? У мене від завтра не те буде. Слухайте, пане ваман, я хотів просити вас, щоб ви винаймили мені яке гарне помешкання. Адже розумієте, як вона верне, то мені неможливо жити з нею там, де жию тепер. Я гадаю, адже те помешкання, де живе Рафалович. «На поверсі воно відзавтра вільне, правда?» «Хіба він виповів?» – запитав Вагман, не хочячи виразно заперечувати. «О, адже він відзавтра буде жити в ратуші. Він буде у нас бурмістром, буде печатати всіх людей, а хто не схоче прийняти його печать, того намуки на смерть». «Слухайте, барани», – мовив Вагман, ще раз селкуючись звернути баранову думку на інший шлях. Я би мав до вас маленьку просьбу. Не могли б ви занести мені оцей лист на пошту? Тепер доходить пів до осьмої. Підіть зараз.